Hola, bon dia. Estem a les portes d'un dimarts gairebé doncs, a preestiu en alguns indrets de l'interior cap a la terra ferma on ahir les màximes, per exemple, van assolir els 28 graus a Lleida. Avui, altra vegada, aquest migdia, esperem valors màxims situats entre els 26 i els 29 graus cap al pla i l'altiplà central. A les baixes del Pirineu, Déu-n'hi-do, altra vegada, esperem màximes properes o superiors als 25 graus. Fins i tot, per exemple, estimem 25 graus a la seu d'Urgell. I pel que fa al cel, al matí doncs, de sol, sol a dojo, tant a l'interior com a muntanya, a partir del migdia doncs, creixeran les nuvolades, creiem que amb més energia que no pas ahir, en punts de la Cerdanya, la Llugell, Principat, Andorra. Aquí entre la tarda i el vespre hi pot haver algun ruixat, alguna tempesta, fenòmens però aïllats a l'espera d'un dimecres doncs, molt semblant, sol al matí amb algun ruixats o tempestes durant la tarda.